az elébb arról tettünk vallást, hogy itt vagy közöttünk. Így énekeltük, hogy itt az Isten köztünk. lehet -e nagyobb? Lehet-e ennél drágább ajándékot a számunkra, mint hogy itt vagy közöttünk? Te is szinte ígérted, urunk. Te mondottad, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben jönnek össze, te ott vagy közöttük. Most azt kérjük tőled, alázattal, és ez az egyetlen kérésünk ebben a pillanatban. had érezzük meg, hogy itt vagy közöttünk. És így hadd töltsük el a te jelenlétednek a valóságában ezt az órát. És így hadd halljuk a te szabadat. Így szólíts meg bennünket. Közöttünk lévő Isten, Jézus Krisztus által. Amen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található, a Lukács evangélium a 15. részének a 25. és következő verseiben, amelyeket még felolvasok, ülve hallgassa végig a gyüleke. Tehát a Rukács evangélium a 15. részében a tékozló fiú történetének a folytatása képpen olvasom. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondané ki, a te öcsényed jött meg és atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudék, és nem akara bemenni. Az ő atya annakokáért kimenvén kérlelé őt, ő pedig felelvén monda atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. És nékem soha nem adtál egy kecskefiad, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiat megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondanék ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, talán emlékeztek rá, hogy a legutolsó alkalommal, amikor így együtt voltunk evangelizációs Isten a múlt hónap harmadik vasárnapján, arról a tékozoló fiúról beszéltem, aki elveszett és megtaláltatott. De mostan derült ki, illetve hát mostan látjuk, hogy van ennek az édesatjának egy másik fia is. Egy olyan fia, aki soha nem távolodott el olyan messze az atyától, mint az idősebb, mint az ifjabb testvér. Tehát aki mindig otthon maradt az édesatya mellett, de émi, most, amikor az ifjabbik fiú hazatérése fölötti örvendezéstől zeng a ház, most derül ki, hogy tulajdonképpen ez a fiú is. Ez is elveszett. Tehát, hogyha nem is úgy veszett el, mint ahogyan az ifjabbik testvér, de lényegében véve az atya számára ő is egy elveszett fiú. Úgyhogy a szegény édesapa nyugodtan rámondhatja erre a másik fiára is, hogy ez az én fiam elveszett. Pedig ez volt a jobbik fiú. Ez volt a becsületesebb, ez volt a szorgalmasabb. Ími maga az édesatja így illatkozik volna, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. Tehát ez az a bizonyos jó fiú a háznál. Ez az a fiú, aki soha nem csatangolt el távoli, messze idegenbe az atyától, nem tékozott el az örökségét. Nem élt dobzódva, nem járt semmiféle rossz társaságokban. Becsületesen és szorgalmasan dolgozott otthon az atyával együtt. Én mostan is éppen a mezőről jön, ahol nyilván az atya megbízásából végezte a munkát a gazdaságon. És mostan, amikor onnék hazajön, akkor hallja éppen, hogy micsoda nagy örvendezés folyik a házban. Tehát ma úgy mondhatnám, hogy ez az a keresztjén ember, aki már szinte a gyermekkorától fogva mindig hallott az úgynevezett Istenről. És hát olyan természetes is az, hogy hit benne, hisz benne. És aki soha nem távolodott el tőle, újságosan messze, nagy, messze idegenségbe. És aki nem járt meg olyan mélységeket, és nem élt át olyan bűnöket, mint sokan mások, mint ez a kisebbik testvér is. Tehát ez az a keresztény ember, akit már gyerekkorától fogva úgy neveltek, hogy a magától értetődő a számára az, hogy hát ő az Istenhez tartozik, hogy ő benne van az egyházban, és hogy az is olyan magától értetődő, hogy ő naponként imádkozni szokott, és vasárnaponként elszokott járni a templomba. Tehát úgy mondhatnám, hogy az az idősebb testvér olyan forma ember tehát mint éppen mi vagyunk. Hiszen, hogy mennyire nem vagyunk Istentől elrugaszkodott emberek, bizonyság reál az, hogy most is itt ülünk az ő házában, állítatosan hallgatva az ő ígéjét. Sőt, mindjárt valamilyen formában, annak is tudatában vagyunk, hogy munkatársai vagyunk, ani atyánknak. Mert hiszen mind az a munkatér, ahol dolgozik közülünk, nagyon jól tudjuk, hogy akár egyházban, akár családban, akár gyárban vagy hivatalban, az végső fokon mind-mind az Isten szántó földje, az Isten gazdagsága, ami atyánknak a gazdasága. Tehát Réánk is azt mondhatná, ami urunk, Fiam, leányom, te mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. Micsoda gazdag élet. Képzelétek csak el testvérek, hogy micsoda, gumtalan gondtalan, boldog lehetőség Istennel együtt élni. Isten gyermekének lenni, Istenhez tartozni, Istennél otthon lenni, Istennel együtt végezni a munkánkat. Az ő gondviselő szeretetében és oltalmában részesülhetni. És amikor elfáradunk az ő oltalmazó karjai között, ipihenni a fáradtságunkat esténként éjszakánként, hogy micsoda végtelen, gazdag lehetőség ez. Fiam, te mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. Hát tehet még ennél többet velünk, meg értünk az Isten. Hát adhat nekünk még egyáltalán ennél többet az Isten. Mint hogy azt mondja, hogy mindenem a tié, a gazdag Isten, a mindenható Isten, azt mondja, hogy hát mindenem a tié, Tiétek, akik itt vagytok, mindenem a tié. És olyan csodálatos dolog az, hogy ez a történetbeli fiú mégse érzi olyan nagyon boldognak és olyan gazdagnak magát ebben az otthonban. Mint hogyha valami nagyon régóta visszafolytott keserinség törne ki ez, ebben a panaszban, ezekben a szavakban, hogy ennyi és ennyi idő óta szolgálok néked, soha te parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiad sem, hogy az én barátaimmal vigadjam, és amikor ez a te fiat, aki paráznákkal emésztette föl, a te vagyonodat, megjött, levágattad neki a hízla érzétek. Ez a fiú belül a lelkeméjén csupa túlszokás, csupa panasz, csupa elégedetlenség az atya ellen. Ennek a fiúnak az egész élete tulajdonképpen örömtelen. Ez nem tudja értékelni azt, hogy ő együtt lehet az atyával. Hogy ő az ő atyának a jelenlétében élhet, és az ő oltalmában részesülhet. Ez nem tudja fölmérni, mit jelent hozzátartozni az ő atyához. Hogy mit jelent otthon lenni. Hát van olyan, hogy valaki otthon van, és mégis távol. Hogy fizikailag otthon van, de lelkileg mégis nagyon távol van. Hát van olyan, hogy valaki leél egy akármilyen kereszkén életet vagy ilyen vagy amolyan hívő életet az Istennek a közelében, amélkül, hogy a szíve igazán az Istené lenne. Hát van olyan, hogy együtt van valaki az Istennel minden nap, anélkül, hogy igazán szeretné őt. Ma. Úgy látszik, hogy van. Sőt, nagyon is van. Mert testvérek Más dolog, közelségben lenni az Istennel és megint egészen más dolog, közösségben lenni az Istennel. Tehát valaki egy egész életen át lehet nagyon közel az Istenhez, anélkül, hogy valaha igazán lelki közösségben lenne az Istennel. Egyszer, még diákoromban, Hollandiában, egy nagyon megrendítő bizonyságtételt hallottam ezzel kapcsolatosan. Egy konferencián egy ősz szakállú és hajú férfi állt föl, remegett a hangja, könnyes volt a szeme, amikor azt mondott a testvérek, én 38 estendeje szolgálom az Urat Kínában, mint misszionárius. És most jövök rá arra, hogy én mindez ideig nem ismertem őt igazán, de most kezdem megismerni őt. Imádkozzatok életben. Tehát van olyan, hogy valaki az Istennek a szolgálatában esetleg évtizedeket tölt el, de csak úgy, mint ez az idősebb fiú itt a történetben, tehát mint szolga. Csak bérért, csak a jutalomnak a reményében, amit majd a halála után az örökké valóságban kap, de nem úgy, mint fiú, az atyával való lelki közössége. Testvérek, én is kisgyerekkoromtól fogva egészen 24 éves koromig így közel voltam az Istenhez. Sose távolodtam én előttől le nagyon messzire. Én is mindig az a tipikus jó fiú voltam, míg azután éppen ennek az előbbi misszionáriusnak a bizonytság tétele nyomán egyszerre rá nem döbbentem arra, hogy micsoda különbség közel lenni és közösségben lenni. És akkor egyszerre a Jézus Golgotai áldozatán keresztül beleláttam az Istenek az édesatyai szívébe. És akkor jöttem rá arra, hogy Isten nem mint napszámos, nem mint szolgát akar engem magat mellett tartani, hanem be akar vonni fiúi közösségbe, az ő szeretetébe, önmagával. Érezzétek meg, értsétek meg, hogy valami lényegbeli különbség az, hogy közel vagyunk az Istenhez, vagy közösségben, lelki közösségben élünk az Istennel. Tehát igen, létezik olyan viszony az ember és az Isten között, amit talán így lehetne kifejezni, hogy vele és mégis nélküle. Hogy együtt és mégis külön. Hogy hozzátartozva és mégis árván és elhagyottan és magányosan. Tehát, hogy közel és mégis távol. Közelségben, de nem közösség. Valami olyan forma viszonyulás ezt testvérek, mint némely embernek a házassága, ahol a két ember már annyira megszokta egymást, ezük ákába sincs az, hogy elváljanak egymástól, mert hiszen nagyon sok mindenféle szál köti már össze őket, de a lelkük már régen nem egy, és a gondolatuk nem egy, meg az ízlésük, meg a törekvésük, meg az örömük már régen nem egy, csak együtt laknak. Csak egy födél borul reáljuk. De mérhetetlen távolságban vannak egymástól. Tehát nagyon sokszor az Istenhez való viszonyunk is ilyen, ilyen megszokott, ilyen szürke, ilyen unalmas, ilyen eseménytelen, ilyen örömtelen, nincsen benne semmi medvető, nincs benne semmi lelkesítő, nincs benne semmi szenvedély, nincs benne tűz, nem ünnep, nagyon is egyhangú, monoton, unalmas. Ez az a keresztjén ember, aki, aki nem tud bizonyságot tenni, mert nincs miről. Hát nincsenek neki lelki élményei. Aki nem tud lelkileg igazán örvendezni, mert, mert úgy érzi, hogy nincs minek, mert minek örüljön. Aki még, hogyha valami szolgálatot végez is az Isten gazdaságában, nem tud róla beszélni, mert nem történik semmi érdekes. Semmi érdekes. Olyan magától értetődő az, hogy az Isten van, és hogy az Isten szeret, és hogy az Isten megbocsátja a bűnöket. Olyan rettenetes magától értetődő az, hogy Jézus meghalt és feltámadott. Hiszen annyi hallottuk, és olyan sokszor magunk is elmondottuk már a hitvallásban, de semmi csodálatos nincs benne. Semmi lelkesítő, semmi izgalmas, semmi boldogító, semmi különös. A megszokottságnak és az uvalomnak a köde üli az egészet, mint a köd a késő őszi vidéket. Testvér, vajon nem ismered föl ebben a tükörben a magad örömtelen, élmények nélküli, eseménytelen, unalmas hívő életét? Mindezt az unalmat, mindezt a folytott keserűséget, mindezt az elégedetlenséget érzem kicsapni ezekből a szavakból, hogy én annyi idő óta szolgálok neked, parancsolatodat soha át nem hártam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiatal, hogy az én barátaimmal vigadjak. Sőt, van ebben a kifagadásban, testvérek, még valami más is. Van benne irítség. Valami titkos, elfolytott, visszafolytott irítség. Az a ki nem mondott gondolat és meg nem fogalmazott gondolat, hogy Lám, milyen jó ennek a fiatalabbnak, ennek a fiatalabb testvérnek, ő legalább végig élvezte a világnak összes örömeit, aztán mégis milyen szerencsésen megúszta. Mond, nem lappang benned valahol a lelkedneke mélyén valamilyen titkos irítség a világ fiaival szemben? Hogy milyen jó a világ fiainak? azok belevetketik magukat mindenféle bűnökbe, anélkül, hogy a lelkismeretükkel konfliktusba kerülnének miatta. Az Isten mellett való élet szűk, korlátolt, unalmas, eseménytelen. Igaz, hogy azt mondta Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges, de nem volna jó néha úgy ledobni ezt az igát magadról, csak néha egy kicsit, egy rövid időre. És más gyönyörűségeket megkóstolni? A tiltott gyümölcsnek az ízét megkóstolni? Milyen lehet annak a bűnnek az íze, amire az Isten azt mondja, hogy, ne, hogy, hogy ezt ne tett? Lám, ez fájt ennek az idősebb testvérnek. Most lelepleződött a titkos vágya, ami, amit a jó fiús magatartása takar. Nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mert milyen jó lenne néha úgy vigadni, úgy örülni, ahogy a világ, ahogy a filmeken látjuk, ahogy a regényekben olvassuk, de ezt nekem nem lehet, mert én hívő vagyok. Tilki a Szentírás, megtalál haragudni érte az Isten, eltalálom veszíteni miatta a túlvilági üdvösségemet, nem szabad, így tehát csak titokban vágyik a lélek olyan dolgokra, amiket nyíltan szégyellene vagy vagy félne elkövetni. És csak képzeletben él ki olyan bűnöket, amelyeket egyébként úgy kiparancsolna a tudatából. De kárpótlásul aztán hangosan ítélkezik. Másoknak olyan bűne fölött, amit ő maga is de szívesen elkövetne titokban. Figyeljétek csak meg, hogy milyen megvetően tudja mondani, mikor ez a te fiat megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat. Ez a tipikus erény Akkor olyan megvetően beszél arról, hogy az a másik milyen. Vagy milyen züllött, vagy milyen korhely, vagy milyen erkölcstelen, vagy milyen hitvány. És közben szinte csorog a nyál, amikor a másiknak a bűnéről beszél. Alig bírja leplezni az iritségét, mert ő is deszívesen tenne titokban egy-két lépést azon az úton, amit olyan rettenetesen elíti. Úgy érzed testvér, hogy ez túlzás. Úgy érzed, hogy neked nincs között ahhoz a lelkülethez, amit ez az idősebb testvér példáz, mutat elénk? A te számodra tényleg csoda? csoda, olyan csoda, hogy nem tudsz napirendre térni fölötte, hogy te a mindenható Istennek azt mondhatod, hogy Édes Atyám, csoda ez a te számodra. És azt mondhatod, hogy én Uram és én Istenem, elámultál már fölötte valaha. Izgalomba hozott már ezt téged valaha. Neked tényleg elegendő az, amit ez az Atya az idősebb testvérnek így mond, hogy hát mindenem a tié." Nem kell neked néha valami más, ami nem az atyáé, hanem ami a, a világi, valami a világból. Nem kellene még. Megszoktuk mi köszönni, kedves testvérek, egyáltalán azt, hogy szólhatunk az Istenhez. Meg azt, hogy hihetünk benne. Meg azt, amit értünk tett a Jézus Krisztusban, az tényleg olyan hihetetlen nagy csoda, mi számunkra? Megszoktuk mi azt köszön, köszönni, hogy, hogy ő meghallgat, mert azt ígérte. Meg azt mondta, hogy minden gondunkat vessük őre, és ez tényleg örömet jelent a számunkra. Tudjátok, hogy az egész keresztjé mi voltunknak az egyik legnagyobb veszedelme, mi csoda? Hogyha az egész olyan megszokottá és olyan unalmassá válik, mint egy régen elhordott ruha, akkor érzékeljük talán egy kicsit, hogy milyen rendkívül nagy ajándék az Istennel való együttlétnek a lehetősége, hogyha megköszönjük. Aki hálát tud adni érette, nap újra, annak a számára maradt csoda, igen csoda az Istennek a szeretete és annak a számára marad friss és új és boldogító és izgalmas az Istennel való együttlétnek a csodája. Ez a fiatalabb testvér már rájött erre, ő már össze tudja hasonlítani, hogy melyik az igazán jó, otthon -e vagy távol, mert ő már megkóstolta és megutálta azt, amire a másik testvér még csak vágyakozik. Ő már nagyon jó tudja, hogy Mennyire ez az igazi gazdagság, amit az atyának, az idősebb testvérnek mond, hogy hát fiam, hát te mindenkor én velem vagy. És mindenem a tiéd. És tényleg olyan nagy dolog ez? Gondolj csak el, ezt mondja az Isten, te mindenkor én velem vagy. Tehát ez azt jelenti, hogy én mindenkor az Istennel együtt lehetek. Testének én egyre jobban kezdek rájönni arra, hogy az egész keresztjén életnek ez a titka. Hogy ezt elhiggyem és hogy ezt megéljem. Tehát, hogy ott tudjam magamat az élő Istennek a közvetlen jelenlétében. Ez az egész keresztjén életnek a titka. Amit így mond nekem az Isten, hogy te mindenkor én velem vagy. Tehát az Isten engem meg téged így lát. Sőt, így mondja, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. Mint hogyha egy külön kihangsúlyoznál, hogy ne magadat magadat napszámosnak, aki csak a bérért dolgozik, és aki csak a jutalomra spekulál az örökügyvösségben, és aki csak a félelemből akar nekem engedelmeskedni, és a büntetéstől való félelemből akar jó fiú lenni. Hát te nem szolga vagy, fiam vagy, te az én édes fiam vagy. Te az én egyszülött fiamnak, a názáreti Jézusnak vagy az édes testvére. Én te benned is a fiamat lát, ezt mondja az Isten. Fiam. te mindenkor én velem. Tehát a Jézus áldozatára való tekintettel így lát bennünket az Isten, hogy mi ő vele vagyunk, hát akkor lássad te is így magadat. De éppen mindenkor lássad így magadat. Tehát az Isten jelenlétében és is, az Atyával való megbékélt és kiengesztelődött közösségben, de éppen mindig, tehát ne csak alkalmanként, ne csak egy-egy áhítatnak a percében, ne csak egy-egy templomi Isten tiszteletnek az ideje alap, ne csak egy-egy úrvacsorázás alkalmával, hanem éppen mindig, mert ez a titka a gazdag életnek. Az, hogy magamat az Isten jelenlétében tartom. A láthatatlan Isten jelenlétében tartom. És az Istent, mint a lelkem előtt, állandóan jelenlévőt tudom. Egy nagyon-nagyon régi 16. peri embernek, egy Lorenz nevű atyának az írását, olvastam egyszer, ezt írja. Egyetlen törekvésem az, hogy magamat szakadatlanul az ő jelenlétében tartsam, miközben figyelmemet őreá irányítom. Szívbéli szeretettel őreá föltekintek, és csendes és titkos beszélgetésben ővele foglalkozom úgy, mintha őt igazán jelenvalónak is látnám. Tehát az Isten jelenvalóságának az átélése. És a vele való csendes, meghitt együttlét. De mindenkor. Ez a keresztény élet. Ez az, ami mérhetetlenül meggazdagítja az embernek az életét, és ünnepé teszi az embernek a hétköznapját. És ez a titka azoknak a hívőknek, akikre olyan csodálkozva néz fel a világ, hogy honnét van ebben az emberben ennyi türelem, ennyi erő, ennyi jóság, ennyi szeretet, ennyi megértés, honnét van? Hát honnét? És arra is kezdek egyre jobban rájönni, kedves testvérek, hogy imádkozni is csak ezért érdemes igazán. Mert a mindenféle földi javakért való esengés, az nem is imádkozás, az csak koldulás. Az igazi imádság nem azt jelenti, hogy általa ezt meg azt kérek vagy kapok, hanem az igazi imádság azt jelenti, hogy általa eljutok az Istenhez, és megélem az ő jelenlétét. Ez volna az igazi imádságnak a lényeg. Isten gyermekei nem csak mindig kapni akarnak az Istentől valamit hanem le akarnak ülni a lábainál, is, csendben, együtt akarnak lenni vele. Hiszen, hogyha az életnek a forrásáig, az Istenig eljutottunk, akkor már milyenk az életnek az egésze? Mindaz, ami az életet gazdaggá, teljessé tudja tenni. Szabu meg, a nevét hallottátok, az ő írásaiból csak egy mondatot hadd idézzek. Ezt írja, mikor a börtönben elzárva, éhezve és szomjóhozva feküdtem, nem könyörögtem ételért és italért vagy szabadulásért, hanem magáért, az élő Istenért. Felanyálva néki magamat és le nem írható békesség fogott el. És ezért kiáltja oda szundár szing minden imádkozó embernek azt az azóta már szinte szállóigévé lett mondást, hogy Istentől magát, Istent kérjétek. Istentől a legnagyobbat, magát, Istent kérjétek. Úgy, ahogyan az Isten adja önmagát, az ő szent lelke által, az igéjében, a Jézus Krisztus által. azt hiszitek, hogy ez misztika? Nem. Vagy ha misztika, akkor ez éppen olyan egészséges misztika, ami a, aminek a legjobb hatásai éppen a gyakorlati életre mutatkoznak meg. Mert testvérek, nincs a világon semmi, ami annyi ösztönzést, ami annyi irányítást és annyi erőt adna a szeretetnek a gyakorlására, és a jóságra, és a tisztaságra, és a türelemre, tehát a keresztjén életnek, a gyakorlatban való megélésére, mint éppen az Isten jelen valóságának a tudata, az élet mindenféle területén próbáljátok, meg meg fogjátok tapasztalni. Meggazdagodik az életünk általa. Én még két fiúról szól az a történet, amit Jézus elmondott, Ebben a példázatban mind a kettő elveszett, az egyik megtaláltatott. Hogy mi lett a másikkal, éppen a jó fiúval, a jobbikkal, a becsületessel, nem tudjuk. Az apa minden esetre ő eléje is kiment, őt is kérlelte, ő előtte is megnyitotta az ünneplő otthonnak az ajtaját, de Jézus befejezetlenül hagyta a példázatot. Nyilván szándékosan. Bizonyára azért, hogy kiki -ki fejezze be a Maga életével, a Maga válaszával. Minden esetre lássuk meg azt az atyát, aki a Jézus személyében Maga jön elénk az Ő megbocsátásával, az Ő szeretetével is kiengesztelődésével. Mert Jézusnak a személye, kímszenvedése, halála és feltámadása nem egyéb, mint Isten előlegezett szeretete irántad és irántam. Jézusnak a személye és mindaz, ami vele történt nem egyéb, mint az édesatya karjainak a kitárása felét és felén. Mindnyájunk felé. Tehát otthon maradt, és lelkileg mégis olyan nagyon távol élő fiak és leányok. Titeket is így vár az Isten. Egy gazdag életre, A vele való közösségben, itt a Földön, és majd az örökké valóságban. Amen. Ó Ábrahám uraim, hallom szent szabad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földiót és vágyát elhagyom, és őt választom, ki őrizőm és pásztorom. Ó Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm, utamon ezvezessen. Te barátod lettem, én istenem te vagy. Tarts meg a Jézus véréért és üdvöt adj. Így szóljunk minnyáján együtt a 425. számú ének második és harmadik versével, ami úrunkhoz. Vázs azt a rettenetes nyomorúságunkat, hogy még amikor a legalázatosabban fordulunk is hozzád, akkor is annyi nagy és annyi képmutatás van a mi magatartásunkban, hogy olyan nagyon megszoktuk már azt, ami pedig olyan nagy csoda, olyan egykedvűen Tudjuk mondani azt, hogy édes atyánk, és olyan lelki emóció nélkül tudjuk kérni azt, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. És olyan magától értetődőnek tartjuk azt, hogy mi bejöhetünk a te házadba, és hallhatjuk a te igében. és hogy a te nevedről neveztethetünk keresztjének. Mindazt amivel te megakartál akartál bennünket, olyan nagyon elkoptattuk. Mindazt, amivel te megakartál lepni minket, mint a te végtelen nagy gazdagságodat, azt mi úgy megszoktuk, és olyan unalmas sokszor a számunkra. Ó, Urum, bocsásd meg, bocsásd meg most ezt a, ezt a nyomorúságunkat. Bocsásd meg, hogy a legszentebb dolog is el tud szürkülni a számunkra, és bocsásd meg, hogy a veled való élet, a melletted való élet olyan eseménytelenül tud eltelni. Én. Ó, úrunk, köszönjük Néked, hogy most egy olyan tükröt tartottál elénk, amelyből... Megláthattuk, hogy milyen nagy különbség az, hogy közel vagyunk-e hozzád, vagy közösségben vagyunk-e vele. Azt kérjük tőled, hogy ne hagyj békét. Egyik önknek sem. Amíg le nem omlik minden válaszfal közöttünk és neközöttet, amit még eddig talán nem is tudtunk és nem is láttunk. És a közelségből, áldott, megbékélt, kiengesztelődött, lelki közösség hadd legyen. Így had járjunk a világban, veled való közösségben. Így had végezzük a dolgunkat, kint a világban, veled való közösségben. Így hadd viszonyuljunk az embertársainkhoz, akárki legyen az veled való közösségben. Hiszen úrunk, tudjuk mi azt? De mostan talán még jobban megláttuk, hogy ebben volna az értelme az egész életünknek. Veled való közösségben élni. Mindenkor. Úgy, ahogyan te látsz bennünket, így had lássuk mi is magunkat, és ezt hadd higgyük el neked, és had éljük meg a mindennapi életnek mindenféle helyzetében és viszonylatában, had legyen a számunkra, Urunk. Nagyon boldog csoda az, hogy bűnbocsátó kegyelmetbe befogadsz, most is. Ne engedd, hogy napirendre tudjon térni a lelkünk, afölött fölött való álmulatban, hogy mit tettél velünk a Jézus Krisztus áldozatával, Hogy mekkora árt fizettél érni, akik itt olyan nyugodtan ülünk. És akik olyan, nagyon természetesnek tartjuk már az egész ügyet. Úr burunk, hadd legyen a számunkra élet a Jézus halál. Ámen.